a uh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد والا آله وأصحابه ومن تبعهن بإحسان إلى يوم الدين شكوة نروهر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلنرم الله نمضنوهر پر تجيثة تميرة جنايك أدن ألوسم الله فوشي بلوت جتنا بن جا ربريت اتي فلندروهر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 A ka kush e kërkan këtë kuran, këtë djetë të ti, a ka kush që përpjekit për të zënë përmendës, pasi që e kam lëcuar, thë të zoti, unë e kam lëcuar. Andaj, dojë që të kemi i kujdes, dojë që të kemi i kujdes, të mundohemi, a të së kemi mundësi, pa të mbrane mundësive, mës ta lejmë anësh kuranin. Mirë pa, në qovë se nuk kemi mundësi që ti kushtojmë një vëmendje të posaqme, të zënërit përmend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 Namozi duhet me foni në koren, atë. Qase kështu Allahu xhelleu ala na ka na ka obliguar. Frog ti që, për të për njipin, të që të të, po, po të ndodh me kujdes për nipin, pata që në kusht arsye. Dikur mund të thotë po nipi pastaj lëvizë këtu me radh. Po ti a nuk ndodh që edhe për arsye tjera më u shkput nga nipi për shembull? A dhe më e ka përvetet? Shof se është shumë tash nuk po di çfarë mushi ka nipi. Me von baje ndor dhe faluhumedi sallallahu alaihi wasallam një nga mbështetët e tij ti, i ka bajtur në dorë derisa është fal kur ka shkund ruku e rëkuje, ka shku para këmbëve pastaj lëshëm është ndinë ruku e ka shku në sejdë kur është gjin këmb ka fund me çajta e ka ka përsëri Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nënë është në kjo kur në një koç far të bën do të thon dashmë i marr me në xhamin i moj në gryk ses në pënë ja kështu më bë mir po Kur skiç farta bash 7 tur verse 84 rast, ma jën, ma jën kra, ose jepeni leudra ofertë. Ose falu më një dhomë për shembull dhe mbyllet derën. Letit emren e mrena dhomës, nuk ka çfarë të bëjmë me asaj dhomë. Do të them, mundohu që të japësh mundin maksimal, po namaz ndot më fal kunë, kush ka arsye? Pashka që sepoku dis po nipin e lën këtej namaz di lënë fal paracin, jo kënt kënu ka rregull. Kjo nuk guzon më ndonjë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 ndrët e mi jazdim i komentu. Jo të di kuj të tërë. Nuk di. Gaste komentimi ndrëve, kërkoj një farloj aftësie të posaqme, një, një, një farloj dëshifrimi, të posaqme, nga se ndrët janë sikur se shifrat. Ataj unë nuk di këta poj. Me keqarë dhe them, po nuk mund të japi për një këtë pyrinë këtë pyrtje. E... ka dy sapytje kanë ardhur të njëjta, ngjajshme. Nuk janë formulimi i njëjtë, kanë dallime, mirëpër ka një të njëjtin problem, të njëjtën brig, mos falja namazit në kohë. A folën për këtë më herët? Na ma duhet të kujdesemi. Allahu xhalle wala thot në Kur'an, "Waylun lil musallin alladhina hum an salati msahun." Mirë për ata që falën. Mirë për ata që falën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 Se të hinkua, se të hinkua, falë namazën, insista, mu falë me gjemani gjemi, po je largë në themi në punë, s'ki mundë si, për ashtu e të caktuara, falu, falu kuto që tjerë, falu në shtëpe, falu në punë, mas e lë namazën, në feçarish graqën të shpia, së nuk janë marartë punës, ka njerë ndodhë, subhanë Allah, në të gjëmë që një grua, për shkak se valla, isha duke pastruhe, hajtë e kitë pun, pun, punë, hajtë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 kur ban Bajrami, në jena me zhuj Bajrami. Po kur kalon bayrami, Ramazani, hal -hal, martu, kur ban Bajrami, dërse dhe Ramazani, në apet në jena me zhuj Bajrami. Êshtë nëse e kështu hal-hal, kur i benjë më mërëtu, kur? E kjo është, kjo është besutnik, kjo s'kallë bazën fi. Mohamedi s'asëm e ka mërëtu ish a ishën e muajnë shëwal. Muajnë shëwal është muajnë parë masë Ramazanit. Masë Bajramit merja ka mërëtu. E s'ka argument, n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 e dhe aprishet adesi që është qëtë dikosh pashami është të detyrushme, dhe më tonë për një femën më bullu, për një femën... Që është gjatë namaz është pashami, a, pasha a mas namaz dhe në rrug pashami? Në, në rrug pashami, kurdel. A kurdel, kurdel, po, po e qa. Ta po. ndes, selam alejkum, zotish pëblis. Aminatullam, aminatullam. So e përket të afrme që ka kredi dhe nuk i ka mundësi që të paguan kredin, Pa dushim saj dhe të rrët të pëndohet nga kjo makat që e ka bërë, por në qësë ne këna mundësi me ndihmu që aj, mës të zhytët edhe më tjepër në, në kamat, nga se vonimi i pagimi të kisit mund të shpia të në ngritin e kamatës dhe ta dhe të rrët që të pagundi që më tjepër. Andaj në qësë e këna mundësi me indihmu, ndihmujmë që aj sa më shpetë me la borqin që ndështë ta të kursehet prejshtimit të borqit për të la dhe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 A shkot nuk nuk nuk nuk nuk regur dhe më tonje në emnit Alea dhe Elina edhe a dhe a mundin dhe shkot me ta shkot me ta shkot me ta shkot me ta emna një menjanin për i tyne. Më fale Allah qësht është emni i par? Alea dhe i dyti Elina. Alea dhe? Elina. Elina. Elina, a, po në regull. Insha Allah të mundon me ndonë përgjigje. <laughs> shkot <laughs> me. Aleikum, Salam Allah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 Alo, në nama. Në nama. Uh, me nama. Me nama. Nde sa me buon i pytje... Avdeshin, a e prish duhani. E pi duhan, a e prish avdeshin, në të kia, avdeshin. E qartë. A e prish avdeshin duhani, kur pin duhani. Po, po, e qartë, e të gjuha në pyten, tash inshalla t'japin përgjitje. Tash inshalla.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 kur flet për misionin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Wayuhillu lahum tayyibat w yuharrimu alaihim alkhaba'ith. Kërid qorqar kër që thua bën të lejuar gjërat e mira të këndshme dhe thua ndalojnë ato që janë të dyta dhe të dëmshme. Në cilën bën pjesë duhanin, është e qartë ku bën pjesë. Po thjesht Muhamedi sallallahu alajhi wasallam joldi isha ummet nuk ka prin duhan, ai i thot merrabajin i mirë, ai thot, thot haram është. Po harami thot, harami thot.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 Për shembul, në njëri ka abdes, edhe rrugës e, e kap ka njëri përfytit. A është halal të kjo? Haram është me kap ka njëri përfytit, e abdesin e koha. Sa e nërmal, me kap ka njëri përfytit e së prisht abdesin. Por e ka po dhe që ka matë mallës e me prisht abdesin. A është të vërtet se abdesin e shtrujt, në kësë abdesin ka regullat veta. Prisht me këtë, regullot me këtë dhe merë fundë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 Em, eronis A, eronis, a është e musliman? Po, po, po Po, edhe eronita Eronida, po Eronita, eronita Po, po, po e po, qartë Na, Natër e mirë, sallam alaikum Natër e mirë, alaikum sallam alahtulloh Në falin nga njerë që për po, detruemi me e ndëgju pytën 2-3-rë Po përshkak që Po dëshim që si timi sa so më korekt Dhe sa so më cakt në marrën e pytës Përshkak se Në basë të pytës pasajnë vërët edhe vetë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 Onë jtamun, ka kuptim mirë, ka kuptim si kuptim është i mirë. Nuk bjen dash kuptimi ti më fen. Mir po të amun i kujt? Diet është emri kujt është ai. Andaj këtu janë dy kushte që duhet të kemi parasysh kur dëshirojmë të anjësojmë ëmrin fëmijës tonë. Do të thotë të, të jetë emri me kuptim të bukur. Dhe të jetë emër që nuk veçohen me te të tjeret, të tjerët. Ata veçohen me të. Anjjet për shembull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 Për të rëzbojmë janë gjitë. Në fbojmë janë gjitë ta këte emne. Kemi telefonat të rada që pretë. Mirë rama, kam gjitë mm -hmm. pitje për hoxën. Po? Pitja për ishte uh, aldeut me gjullësit për bjallë. Këse gjitë ta, prent jetojnë gjithër, prent i kamë Kosovë. Për porra i ka ndimun shumë. Burri ka punu vetë, ju ka ndimun. Këse ta shpuna e dhe onë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 Kan tyra po nuk u mjaftojn për shembull. Përshëndet. Nuk u mjaftojn kan kan kan hazime në ilaçe, në kontrole këtu më radh, edhe kjo është nevojë. Madje shpesh mund të jetë edhe domosdoshmëri. Pra ti mund të ndash nga rruga jote, të thuash burrë, të më marrësh me burrën t'i ta bësh. Ti të thua që unë nuk po duhet të më ndarku. Ti që s'do më ndihmu ndima, Allahu të shpërbleft. Ke ndihmu ball nuk ta mohaj. Nuk duhet të zgjrye për shkak se burrë nuk do më vazhdu matutë, ti ti s'po ndihmon për ditemi ju. Jo.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 Je minë telefona tjetër? Allë? Ora. Ah, a bën hëzjes me PTM-në apo? Po, po të dëjan hoj ora. Eh, jam në modal në slime, ne dashkam të pyt për Eh, na, më jap desh, mëni ni fold bak te. Po. Për çan do drekën e vëçiniën. E çort, e çort. Assalamu alaikum pra, natën e njërë. Assalamu alaikum. A ba në i falë dy vakte me një abdes? Ba në i falë dy vakte, 5 vakte, nëse më shme majt abdesin. Së prish punë. Nuk është kusht që për gjithdo namaz të marim abdes. Në që se kene abdes, nga namazin i kaluar, falim me atë abdes edhe namazin që vijen, pa ndë një problem nuk prish punë. Ndaj është elejuar që të falim dy namaz edhe ma teper me një abdes, nuk ka diqka të keqe këtu. Kemi telefon te tjetër, urna ne? Çelova ju. Alekum selam. A dëshmoni për të tjers, për telefonin tani të shohim dierën me ndonjë bosh çka bon buruin ose Simone të tak vimën, a mund të më jerin telefon? Po, po, është, është. Është. Selam alekum. Selam alekum. Nëpërmjet programeve të telefonave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 Ti është cingraën, së me të, të lejmurë se dikur është duke Duke të tjirë Allahu e dhe në masë mirë jam të Kemi telefonat Ab të radhës? Salamu alaikum Aleikum, salamu rr. Uh, A kështë mujtë më ta bo në pytje? Po urna, uh, po të ndëgjojmë? Qa në kështë mujtë më nafon për për end që që të thimë patke -tje të seshtë me bo kanjere uh, e senet haronet ndrëshme edhepse te nuk i bën asni zhullam edhe krejt i e kry namazin krejt i bën edhe i nga mprejt normal si krejt po ka njerë nuk pajtuve me ty edhe me senet qe i bën te po minaj i gaskehes edhe fatke cër shumëher edhe edhe mund më të ndrëshku njështë ndrëshme e qartë allah e qartë alaikum sallatullahi alaikum sallatullahi Prendri që bëjnë harame, ne i respektojmë, s'ilën mirë me ta, por nuk mund të pajtojme për harame që i bëjnë. Dhe thotë si pasu e këti mës pajtimi, nga njere mund të vijet dyrë të një, nështë të edhe në dërshkim të vijet nga anë e atyune. Qfar të bën djali shket në këtë situatë? Në vend që prend të ndalën djalin djali për haramit, që djali thotë babës harame për rakijatë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 Dhe mos u dalemi kurse këshilluari, dhe sëmsuari, dhe sëuzuari për aq sa i pet rastit na ofron mundësia. Anjëjash të themë do apo për ta. Të lutim Allahun që lavdajë Allahu më udhëzu. Allahum më mësu. Ne keman pas shumë të këshija atë na ka mësu më largu petitionë. Ne fal Allahu xhelalu ala fillimesh. Pastaj prit buton shumë të këshija ende pa mësuar si janë haram festaresh na si kena bë. Për shkak se pritna kanë në dukë ata janë sprovë më do një haram caktuar duhet edhe ne tashmë tju ndihmojmë në mënyrë të ndryshme që ata me praktikën e këtij haram edhe nëse ata refuzojnë edhe nëse ata në ndeshkuen nga njerëz i si pasujtë e këtij mashtrimi ne të bëjmë sabër kjo duhet të jetë çdo një më besimtari përballë këtij problemi Allah dhe mësimire inkuadrojmë edhe telefonatën tjetër të, të radhës ju përshëndes me selam aleikum aleikum salam wa rahmatullah Ornola, ti po çyse para është unë fal namazën e axis me kohë mirë po ndos të falën në fund domun para sema me flet, e selatën e falnim fun. Përsa të kohë do të shkënd namaz natës falin rreth orës 00:00, domun nuk bën efektis po çfarë të falja ti namazin e natës së me po selatën. Se po, se, po, a pranohet që namazin e natës sikon namaz rregull mas lubime flet. Po qort. Tjetër çyse të thotë? Dhe të vjetë e dytë, dhe sa më ju këtë mjaltë e lejot përshmi të veqëll djemë. Dhe me thamë që ku më bëzhjua që nuk lejot djetë me hangë mjaltë. Dhe me hangë kërë dhamë që mjaltë a përshmi të veqëll të veqëll të djemë. Pa, aminë, lazi. Se e përket pyqës e parë, thët e falja qënë me ko, e pas të e falin e mazë e natës në ratë 12, e fali vitër dhe bime flejtë.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 për ti të kështu më ratë. Parizën nuk ka ndalejës fetare ndaj nga këtë kënë po marrë guzim të thëmë se nuk ka dhe qëkat keqe. Nga që po të është dhe keqe do të është ndaluar fetarisht Allahu edhe në mësë mire. Inkadrojmë edhe telefonatën të të tërë, urdënëni? Assalamu alikum, raqmatullahi wabarakatuhu. Assalamu alikum, raqmatullahi wabarakatuhu. Allah ish për bleft, o gjohë për ilgjeratër. Urnavlo. E, pytja e parë për mjekrën, sa duhet me në shu, dhe a o është parës, dhe po. a o është parës, a o është synetë, a bëgjibë, a shka o është. Po, e qartë, e qartë. E të dhëta, e dhëta pytje është, e dhëta pytje është, e kur palëmi, a duhet me marë sutre, për paraneve të shka. Po, e qartë. Po, e qartë. Edhe në nga të regu që ka o është sutra. Po, pojnë shala. Ka o është problem? Aminë dhe ty, pojnë shala. Së preket mjekërës kam full disa rënë këtë emisionën të tjerat, për mjekërën të më thonë nuk ka qëndrim unanim të ulemave të djetarve, por e, e gjithësën një farën i mos pajtimi qëndrën mes asajse. A është mjekërë a vetëm e pëlqyër sunet i Muhammed i Sosërim, apo është obligativek. Ktu, këtu, këtu dy pika çarkullojnë mendimet dietare. Un përvetëm tim mendoj se mendimi më i saktë është ai mendim që thot se mi e kraht obligative duhet mëlshu. Kështu më ndai. Jo un personalisht pse mua më është tek kështu, por në bazë të argumenteve që i kanë sik dietarët të së mendojnë kështu shumë dietar eminent, duke filluar nga Imamit e mëdhtë të mëdhheve e pas sa kështu më radh, mendoj se ky mendim është më i saktë. Por dikush ka mendim se jo nuk ka farz, nuk është obligative, është sunnat. A e ka përcënë si këtë mendim parallogjë Leuala, nuk e diim kë çështën. Por unë vetë më ndoj se më e keq është obligative për moshën e duhet më lëshum mjekrën. Edhe sa se për kat kur të falim me pas sutra. Sutra është që ai që falet të ketë një penges në lartësi të një pllumb, në lartësi të një, një, një bryle apo për parametit që të pengën kalimin e shejtanit me sti dhe mes vendit kuaj bënë sejtë. Andë njëri falit këtu për shambull, dhe këtu e vendus sutrë. Dhe falit për bal. Andë një objekt që e vendus për a vete në lërësit saktuar, dhe të të kur bënë sejtë, me sti dhe sutrës të ketë sa me kalunje dele. Kështu ka në hadith pejga mirë sallallahu alai sallam. Kjo është sutrëja. Edhe këtu djetarët Kanjeli Mesfatimi, i pa shumica dërmu se dietar mendon se sutra është sunet. Mirë është më pas, por nuk është obligative. Dhe on gjithu mendoi se sutra nuk është obligative, por është sunet. E nëse njeriu në raste caktuara kur përshë mund të rrezikohet namazit, çikojë të jetë në fushë apo diku që mund të kalon dikush që të rrezikon kë namaz, atë mund mund se, uh, falë, të thimë se ë mirëshë vendosë sutra. Po në xhami ku falto dikon ku nuk mund të rëzikot namazit ti, nuk është obligative, sutraja, kjo është ajt që më ndaj, Allah edhe në mësë mirë, po, po, kemi një pyjtë të të të të rejë në kvadrojmë, më raj, kam të të dhjajt, a kam shpërblem të Allah, po, më shumë qëftë klasët, jam së surat, për namaz, Oh mashallah. Mashallah, mashallah. Edhe koma japoni pite, ast ast hall, k ast obligem, ket fmiva, ket fmiva me bon fikim para se me flight. Po insol. Amin edhe u ve insol. Aleikum. Aleikum salam wa rahmatullah. A kam shpërblem thot i kam 8 vjet. A kam shpërblem që uamsej fëmijëve soret e namazit. Wallahi shumë kish problem. Shumë kish problem. Shpërlem për ty do të thiet se Allah komëtruaj ty e prindët tu. Allah xhallahu inshallah komëtrin xhir komëtiab sukses. Ka të çinga kjo mosh kujdesesh që shokëve tu t'o përcjellësh fjalën Allah xhallahu. A kam mëse kjo. Ata ne po duhem se kish problem të Allah xhallahu. Kesh problem ti të, të, të madh bile edhe në qofë se, tash, këtë shpërblim, dhe së të menjerë nuk mosh me jetu, por edhe tash fillan me jetu, por në qofë se nuk fillan me jetu, në rrësa ta mërmenja ty sa duhet, inshallah kime po në të armën, Allah u kome të shpërblim shumë, shumë kome të pagu, Allah u gjellua për këtë gjestë që po e bënë, që po e mësën shokëve të klasës, me jamësu namazin, me jamësu shokëve të klasës, përmend Valla kjo është diçka që më vërtet nervë shumë na gëzon. Është optimizëm që kë, këtu vjet ket dikur që shokët e klasës pa kompleks. Kjo është më reziko kompleks, nuk e nimet ndonj çmu përkundëzi. E një vetëm kranor që ka mundësi t'ja bëson dikush fion Allahut dhe lavdër. A ndaj kish problem. Sepëkët duhave dhëket para xhumit për fëmijët nuk mund them se është obligative, por duhet miqnu. Tu duhet mos u miqnu.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 Kush i fillon vardimin me shtun nga një lutje, atë që kujdes me flet me lutë Allahu te Allahu dhe me truit, me të mbrojt Allahu te Allahu dhe me të mëmësu që të kërgjum të këndshëm, gjumt të ëmbël dhe të zgjohesh rehat edhe mirë. Allahu te Allahu na ruti fmiton, në bahs prisa, në bahft fmiton që të im prisa të mirë, atë harë që përhapi fjalën Allahu te Allahu. E përhapi fjalën Muhamedi sallallahu aleihi wasallam. Kemi telefonat të të tërë që pratë? Selam alejkum. Alejkum, selam rëtulloh. Uh, kam dhe pyqe. Pyqe a parë është... A uh, bënë me thonë... Ma nëzatë, ma zëmë ka ndohë përshamë në qëtë dhoa ketë që i përjetun jetë, që, që, përjetu që ofë të mallës e vogënë. Uh, me thonë, në realizëm atë që të punë të njërë që mundë gëzënë shumë. Gjëfë të realizët. Pyqe a dy të është, kur të i bën bon të të të mira... Uh, a mune me to më rëzë të bëjë për njërtonin dhe për uh, shka këtë asë që mare njëzumë mund qitë punë. Që është shumë rëndësi, dhe që i shta me ditë uh, bukën që e që e që i së mëzdoj dhe a shkanë pashta për ashtë se vo për amun me bërë njëtë të ato për një punë. Kaqë kësha, në të në mirë. No, të në në për shumë, jam në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n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 Adha i truna që kemë të shpija, pëse me i gjujt? Ta është dimët i len njëri në balkon, vinë zoshë t'i hajnë, i len të drituarë a vinë zoshë t'i hajnë, mos i gjuj, i ap pullave. Ose ndonjë në bete të urqimit, i a ja, jap në një, një qeni përshamullu, ku të qoft, u shqenje pëse jo. Nga se përgjitha këtu Allahu Gjalli Ora, ka më nga shpërbluj. Vazhdojmë matutje me inkuadrimin e telefonatave. Ornavlo. Si. Et et ataren kët at fortshonë kët. Ornavlo, er, Ornavlo, patë doje, veç fal. Ë, u bën xenumi nom me guri di sa agora. E komisionet për të ngamel Arislam e kjo sot po po ta shtesë këto këto çelësi këtu nosha në anëj unë apo për çike është atnos në në gurizë po më bëjtë nos në gurizë po jo unë nuk bëj bëj bëj e bëjtë unaz në gurizë po grua më fot pse të bash këtu nos në gurizë të baje atnos pjesës po po po është qartë është qartë është qartë po doë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 Ja, yes, s'ka, nuk është sunet. Mohamedi Sausal nuk e ka pasë unë hazënë me gurit zi, unë hazënë ka pasë me vule. Mohamedi Sausal ku ka shunë Mohamed Rasulullah? Dhe i ka vullos me te letra që u e ka dërgu më bretërve prisëve, të dërshëm kur i ka thirë në islam. Andaj, nuk di që ka ndë një argument që favorizën apo e bën më të lafëdruar unë hazënë me gurit zi sa të pa gurit zi, ja, për kënë razi?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 Aleikum salaam. Po, Aleikum salaam wa rahmatullah. Deshane selam, mos qurbanit akika me prej dor, na me prej dor, po sa të lena apo me sa të lëshën. Po, është qartë, është qartë. Selam alejkum. Përshëndetje. Selam, t'lavor. Akika prehet ditën e 7. Në qoftë se fëmiu ka lind thonën, apo dita e 7 bëhet të dilën. Në qoftë se kanë lindt mortën, dita e 7 bëhet thonën. Ekstremat. Ndë nuk kushtë të zotë me vendosin e emret. Nga mundem emret me ja vendosë që a ty si të linë. Pse e nga pregatit për emën. Rallë dikosht për shemën nuk më nëmë për emën. Njësë kër, kër, kër e di që do t'i fornëzërë Allah Gjellarë me fëmi, ma di e di më për mes injëzime e caktuar sa ardjala, o ashtë mashlo, o për femër, edhe pregatitin edhe teshet e posashme për gjinin e caktuar, edhe emrin e pregatitin si të del, i ka t Ne jam në mund të vendos, nuk prish punën sa akika, mund të pra deri ditën e 7. Madje në qoftë, ma nuk e kemi punën ditën e 7, që ndrum ekonomikisht dob, nuk kemë mundësi më pra. Sprish punë, tentojm ditën e 14. Nuk kemë mundësi ditën ditë e 14, tentojm ditën e 20. Për shembull. Në çës të pastrit për pikë, nuk kemë mundësi të sigurojmë akika. Atëra kur të na bëjnë punë, ma vone inshallah, e thjerëm kët kurban për fëmijën. Ndë e kika nuk është e lidur me emrën e fmiut, por bënd tjenë të ndara si kur që e sharoha Allah edhe në mësë mire. Vërdojmë më tutje edhe pak kësë të nga kamritë dhirën fundë. Salam Aleikum. Aleikum, salam. E përshë ndërës është, dhe i thamë e bërë në pytje. Urnavë la. E ndërëgjohë më lauj me te në mështër i diko një kishë. I kishë guakurë po dhe dhe më thome këtë lojke për e lukë, dis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 objekt saktumë fetar, me indihmu bashkët islamë për, për me ndërtu dheqë për projekt saktuar në këdretim si duke si, si, si, si t'janë dëvënuar pak për shkak të shgënimit të mas që popleko në këdretim. Ndë mirë që ata të rëshikujnë një dhe një dhe këtë cendrim të tyre në këdretim, qoftë në bashkëmurim me bashkët islamë apo qoftë në muslimantë që të bëndë disa projektet saktuar në këdretim, jonë dëmë të askujtë, por respekt shumitës, dhe që të rikëthejnë besimin të këkë muslimant, se më të vërtit, ata janë të përfatësuarit e tyne. Allahu edhe në mësë mire. Kemi telefonë të të tërë që vratë? E selamu alaikum. Aleikum, aleikum selamu, rrhatullah. Khoj, uh, a kështë mujtë manajat dëksila, qëka do të me bo me njerët përshemull që të shojnë rrugë me mje e kërnaseve, të shojnë të fyjnë mnyrat ndrëshme. Po, Rëf, po, e qartë, e qartë, e qartë. Në qovë se dikosh nga shqetson me fjalë, në qovë se dikosh nga bezdis, në qovë se dikosh shpif, në qovë se dikosh nga ofendon në basë të bindjeve që i kemi, në basë të pamiës që i kemi, në qovë se dikosh shpif, akuzan për neve, lëshan fjalë rrugës, përshka këtë... Uh,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 Kallera të të tushin, nuk, nuk mund të leja që dikosht ma të matësinam privatsinë time, kjo është privat e jamja. A, a, a tje këtë pjë rogës tonë, ty pëse unë ka mjekër, a tje këtë pjë rogës tonë. A mës për të hargjit, oksigenin dikosht ty që unë përfalla ma shumë, përshamë, më falu unë. Jo, atër, kështër i u lajmë pundet u e masë mire. Me të mirë, me të mirë, me i thonë. Përsh me të qëtësi, kjo thash në q A kish ndjafshëm e kët dikan ti thu, "Të lutem mos u mshëtsa." Më nëse nëse ty të ka mbod diçka, nëse ndoshta të kumboz lumë ose të kum dëmtu te ku nuk e di, këshilla më burr, ta kthei hakun, ta kthei borçin. Mirë po pastë po zborç, në kadi psa ti hin borsën e pasoj me këtë shpiftje. Po ne sens është të bëjmë sabr. Në sens është të bëjmë sabr, kjo është më e mira. Kjo është më e mira, nëse nëse nganjëherë mund ta kshlojm dikën që të ndalet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 ai zë fëmit po shkojnë shkollë nuk thon rrin namazet më i fal më rregull edhe unë kur po vij prej punës po dua me fal ka, njer, ka, dy, ka me një ka 2 ka 3 namaze për më një herë se kur ke shkoh ama shkurt pak më vështirë po po an pun nuk po kemi shansuu fal as fëmit në shkollë kur vet fundit kur po mripi punës edhe djali pri shkollës po mripi nat me nxon i tindin